Com cada 10 d'octubre, és el dia de la salut mental establert per l'Organització Mundial de la Salut. Invertim en salut mental, és el lema d'aquest any. La intenció de la OMS és principalment fomentar l'accessibilitat a un tractament psicològic a l'hora que es formula una legislació sobre el tema. Segons la World Federation for Mental Health, hi ha un gran número de països on trobem un psicòleg per cada milió d'habitants. Aquesta proporció, si tenim en compte la psicologia com una tensió primària, es queda molt curta. Actualment els problemes psicològics són molt més comuns del que ens pensem la majoria o volem pensar. El fet que el problema no sigui visible, com un os trencat o una ferida, no significa que no existeixi. És més, acostuma a significar que és més difícil de tractar. Amb la gran quantitat d'estímuls que rebem a diari, les milers de relacions que tenim amb altres persones al llarg de la nostra vida i les pressions a les que ens veiem sotmesos a diari, el psicòleg es torna una figura tan necessària com la del metge de capçalera. No pot ser que un 33% dels països del món no disposin d'un pressupost per a la salut mental o que els tractaments siguin tan costosos que només l'èlit de la societat hi pugui accedir. A Espanya, per exemple, els trastorns mentals són la segona causa de baixa laboral, segons una publicació de la revista European Journal of Health Economics, i que la meitat dels trastorns no són tractats, algunes vegades per desconeixença del pacient i altres per falta d'informació. Tothom sap els símptomes d'un refredat, però és més difícil quan es tracta d'una depressió o un trastorn bipolar. Al segle XXI els temes mentals no haurien d’ésser tabú, ni per a les persones ni per a la sanitat pública. La manca d'informació al respecte pot ser tan nociva com la nova atenció mèdica, per exemple. És curiós que la societat de la informació, una de les coses més desconegudes, sigui la nostra pròpiament. Doncs, d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla d'acompanyar en Christian Roland i en Jordi Garcia.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 Molt bé, doncs continuarem amb el nostre programa i a l'hora d'informar doncs comencem pel, pel que són els nostres titulars i parlem de Can Fabra que es prepara per, per acollir el taller de músics.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 és assegurar la correcta insulurització de la planta. S'ubicaran 10 aules de 10 metres quadrats per, a la, per a pràctica individual de l'instrument, una aula de 70 metres quadrats per tècnica corporal, un laboratori de 75 metres quadrats, una aula per grups de cambra de 30 metres quadrats, un altre d'ensenyament no instrumental, sis aules d'instrument i un gran espai de cor i orquestra de 150 metres quadrats. I parlem d'una altra informació, parlem de les adhesions per a la conservació de les restes romanes al barri de la Sagrera. El centre de documentació de la Sagrera, en conèixer la notícia de la trobada de les restes d'una vila romana a les obres que s'estan fent a l'entorn de la futura estació de l'Ave, considera que s'hauria de valorar de manera dient un fet tan singular i transcendent que dona projecció, importància i perspectiva al nostre passat, que un patrimoni cultural com aquest no hauria de marxar del lloc on s'ha trobat, restaurant allò que calgui per, si és possible, retornar-ho a la seva ubicació original, per tal de convertir-lo en un punt emblemàtic i de referència, en estreta i compatible combinació amb la futura estació de la Sagrera. Si estàs d'acord amb aquesta proposta, t'agrairíem que t'hi adherissis, facilitant-nos el teu nom i cognoms a aquesta adreça de correu, qtewre.com, repetim, qtewre.com que a l'Associació de Veïns de la Sagrera perquè faci arribar a les institucions o organismes que calguin l'opinió dels sagrarencs i sagrarenques sobre aquest tema. Doncs sí, per tal que sigui coneguda i també doncs, tinguda molt en compte i continuem amb d'altres informacions ens en cap al barri del Congrés ara mateix i parlem de les aturades de les reformes del canòdrom perquè l'antic canòdrom està buit després de la reforma que es va fer a la instal·lació per transformar-se en un centre d'art els veïns es queixen perquè creuen que s'està deteriorant i que no és ni una sala d'exposicions ni un equipament per al barri. Acabada la primera fase de la reforma, el Canòdrom, al nou centre d'art de Barcelona, va acollir l'abril del 2010 la primera i, de moment, única exposició. Des de llavors, les portes d'aquest edifici de Bonet i Castellana han restat tancades. El Canòdrom havia de substituir al centre d'art Santa Mònica, però tot sembla indicar aquest trasllat eh, trigarà a arribar. 4,5 milions d'euros sense incloure el mobiliari i les instal·lacions museogràfiques això és el que ha costat fins ara la reforma de l'edifici de l'antic Canodron però des de fa mesos el nou centre d'art contemporani està buit i silenciós i no hi ha res que indiqui que s'hi continua treballant. De fet, el Departament de Cultura ha confirmat que no s'inaugurarà aquesta tardor, tal com era previst, i els veïns es pregunten què passarà amb l'edifici gairebé sense estrenar i castigat ja per algun acte incívic. Les entitats de la zona ho tenen clar. A l'edifici s'hi podrien fer algun dels equipaments pendents, com el centre cívic. De fet, aquesta és l'altra preocupació d'aquests veïns, saber què passarà amb el pla d'equipament que a les 35 entitats del Congrés i els indians van pactar amb el govern municipal anterior. Altres dels equipaments demandats són una escola a bressol, una residència per a gent gran i centre de dia i una residència per a disminuïts psíquics. També es va acordar construir una zona esportiva en aquest solar de propietat privada que, al mateix temps, donaria servei als veïns de la Sagrera. Tot això, però queda l'aire fins que no s'aprovi el programa d'actuació municipal, PAM, d'aquest mandat. Li tenim d'altres informacions per oferir-vos, com per exemple el fet que l'obra de la B es menja un altre tros de la Vila Romana. Ja només queda la meitat de l'extensa vila romana descoberta a les obres de l'estació de l'Ave i els seus accessos a la Sagrera. El sector, que va ser saprotat pel formigot d'un ramal el 14 de setembre abans, fins i tot que la Generalitat i l'Ajuntament fesin públic que el recinte no es conservaria in situ, s'hi va sumar l'aplanament de la resta de la meitat nord del recinte. Una excavadora va demolir en poques hores els murs de pedra de l'antic quimperi i va allissar l'indret. A la zona sud es mantenen encara les excavacions, una vegada retirats i traslladats al Museu d'Història de Barcelona, el que és el MOVA, i els fragments de mosaic que s'hi van trobar, la peça individual de més valor al marge de tot el conjunt. Una formigonera va omplir de ciment un pou del qual setmanes enrere també s'havia extret una gerra de grans dimensions, Excavant a sota, el nombrós equip d'experts que treballa a la vila des de Juliol, darrere una doble tanca opaca, va revelar la troballa al setembre. També van trobar vestigis d'un poblat íver anterior als romans. Tot plegat serà cobert en pocs dies per la base de formigó del túnel artificial del ramal segregat per a vehicles costat mar. D'aquest se n'han construït ja en aquesta zona uns 150 metres. L'avanç inexorable de la caixa, a càrrec, com tot el projecte de l'AVE, del gestor d'infraestructures, ADIF, que va presentar un traçat coincident amb els 1.100 metres quadrats de vila descoberts fins ara, es produeix a escassos metres dels arqueòlegs. Aquests treballen sota pressió envoltats d'una gran concentració de maquinària passant. Donc l'aplanament i la destrucció de la meitat nord de la vila va tenir lloc just l'endemà que elMOUva, és a dir el Museu d'Art de Barcelona, doncs a recollix una sessió d'informació i debat sobre el jagiment responsables del Museu de la Generalitat i de la mateixa excavació. Van explicar a un centenar de persones la troballa i van insistir en el mal estat dels pocs elements de valor trobats a causa de l'impacte d'eines agrícoles en els últims segles. Doncs veïns que promouen la conservació van criticar l'opacitat inicial dels treballs i la pèrdua i el segrest de la història del barri. Doncs així queda la cosa i parlem ara dels veïns de la Trinitat Vella que es tornen a tancar al el cap. Els veïns de la Trinitat Vella mantenen les seves protestes en contra de la retallada Sanitat. Com cada divendres van ocupar el CAP via Barsino i ho faran fins que aconsegueixin recuperar el servei d'urgències al centre les 24 hores del dia. Ja fa dos mesos que el centre sanitari no compta amb aquest servei. I de la Trinitat Vella ens n'anem en cap a la Biblioteca de la Sagrera i hem de dir que si voleu ja us podeu fer voluntaris d'aquesta biblioteca. La Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, ofereix el servei de préstec i lectura a domicili a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, malalts crònics, persones en període de convalescència, amb discapacitats físiques, gent gran... És per aquest motiu, és per això que cerquem persones que vulguin portar llibres o fer lectura a persones grans amb problemes de mobilitat del barri, tant a domicilis particulars com a casals d'avis, residències, centres de dia, i si us interessa, doncs podeu col·laborar i formar part del voluntariat de la biblioteca posant-vos en contacte amb la mateixa biblioteca Marina Clotet, que es troba al carrer del Camp del Ferro, número 1. Doncs amb aquesta informació nosaltres començem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà escoltar una mica de música, de música que sentim ara a continuació i eh, tornem d'aquí uns instants. Fins ara.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 de tarda per tot un poble, en Jordi Garcia. Molt bé, doncs, amb el nostre... continuem el nostre programa d'avui i tenim a l'altra banda d'endrada del fil telefònic a Anna Carrió, que pertany a la Fundació Vidal i Barraquer i és una de les fundacions, doncs, que s'encarreguen precisament del tema amb el qual començàvem a parlar avui en el nostre programa, que és el tema de les malalties mentals. Avui precisament se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i potser doncs cal anar que Riu ens expliqui una mica en què consisteix, no? Bon dia. Hola, Hola bon dia Jordi. Bé, a... bueno, avui com, com cada any, no? 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i serveix bàsicament per donar a conèixer eh, quina és la, la situació de, de la salut mental en general per bueno, ser un dia commemoratiu i també de celebració en relació als problemes de salut mental que són problemes que ens afecten a tots uh -huh. i a, aquest any bueno, hola Anna, soc el Cristian company del Jordi <ríe> buenos dias aquest any eh, el lema era invertim en salut mental no? sí, aquest any el, el dia de la celebració va molt marcat per la situació econòmica i política de, mundial i concretament aquí en el nostre país, com ja sabeu doncs, des d'allà fa un any estem patint el serveis de salut mental retallades importants mm -hmm. i el lema també vol fer ressò una mica de, de la importància d'invertir eh, a nivell de, no només de recursos econòmics sinó de, de tots els recursos socials i humans perquè bueno, perquè és un tema important és un tema bàsic que ens afecta a tots i de totes maneres i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I a més, per exemple, hi ha alguns països, no sé si saps, que tenen una situació molt precària en aquest sentit, de fons destinats a la salut mental? Sí, sí, sí hi, ha, hi ha països amb molta precarietat, eh? però jo tampoc m'allunyaria molt. I aquí, eh, si bé és veritat que en els últims anys el, els pressupostos de la salut en general havien millorat moltíssim, L'àrea específica de salut mental és, bueno, és, és una àrea que, que sempre ha estat molt a la cua eh? i el que veiem és que ara eh, patim doblement aquesta retallada perquè tot el que s'havia aconseguit amb un salut mental durant aquests últims anys, que era poquet en relació als altres àmbits de la salut, ara veiem que torna una miqueta a frenar eh, la, la, les ganes de seguir treballant des d'un àmbit integral. Eh? és a dir, des d'entendre que la salut mental no és una qüestió exclusivament sanitària, sinó que afecta els contextos socials, econòmics i, i culturals de, de tots nosaltres. Mm -hmm. Molt bé, doncs el que ens agrairia és que ens és que expliquessis des de la Fundació Vidal i Barraquer de quina, de quina manera estem en aquest tema. No? Nosaltres és de la, la Fundació Vidal i Barraquer una fundació que té diferents serveis de salut mental mm -hmm. i no sé si, bueno, si sabeu que des de ja fa molts anys la salut mental a Catalunya es va privatitzar i la gestió doncs, és, és privada mm -hmm. i la fundació el que fa és gestionar els serveis de salut mental d'adults de tot el districte de Sant Andreu mm -hmm. i eh, serveis de salut mental, de salut mental infantos i juvenils de Santa Coloma de Gramenet i Hospital de Dia de Badalona i des, de, des dels nostres serveis, el, el que intentem fer és sempre eh, fer un treball comunitari i apropant eh, tot el tema de la salut mental a, al territori i ara, eh, avui, com a dia 10 d'octubre i dia mundial de la salut mental nosaltres organitzem cada any algun acte que, que el que pretén és eh, apropar se a la gent, sensibilitzar i donar a conèixer Uh, què vol dir sobre la salut mental, no?, que pot semblar que està molt llunyà uh, la gent, però que són temes tan quotidians i que vivim tots uh. en el nostre dia a dia. Sí. Nosaltres aquest any hem organitzat un cinefòrum al barri de Bon Pastor uh -huh. a la biblioteca, aquesta tarda, a les 5 de la tarda, passem una pel·lícula que es diu Una història quasi divertida, uh -huh. que pensem que és interessant i que dona un missatge positiu i il·lusionador no? que pensem que en aquests moments necessitem tots eh? perquè sí. després de tanta retallada i, i de tant malestar doncs una mirada amb, amb un missatge bueno, positiu i d'esperança ens ajuda a tots uh -huh. perquè aquesta pel·lícula tracta el tema de la salut mental sí, aquest, eh, aquesta pel·lícula tracta d'un noi de 16 anys que uh -huh. està patint bueno sentiments de depressió de... De, de molta pressió en la seva vida i demana a ell fer un ingrés en un hospital psiquiàtric uh -huh. i en aquest hospital psiquiàtric resulta que la planta d'adolescents està en obres i l'ingressen a la planta d'adults. Uh -huh. I el que relata una mica és la història de relacions que ell fa amb altres persones que estan ingressades, amb la seva psiquiatra i bueno, és una pel·lícula molt humana i que transmet això, no?, la, la, les ganes de viure i de, de tirar endavant amb, amb, amb el quotidià. Molt uh -huh. bé, bueno, doncs serà aquesta tarda a la Biblioteca del Bon Pastor a partir de les 5. De les 5, sí. Uh -huh. És una activitat lliure, gratuïta i que esperem que, que vingui qui vulgui. Doncs des d'aquí, des de Radio Trinitat Veia, el que volem més això, doncs, fer partícip a la gent que ens està escoltant doncs, que també hi participi. No? Uh -huh. I tant. Uh -huh. Jo, com sempre, us agraeixo eh, la, la vostra tasca, uh -huh. la de Radio Trinitat Vella i la de Trini Jove, uh -huh. perquè amb vosaltres també tenim una col·laboració des de fa anys i gràcies a vosaltres també podem fer part de la nostra feina, no? que és donar a conèixer eh, les possibilitats i, i d'una veu a gent que malauradament no sempre la té. Eh? D'acord. Doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que aquesta tarda vagi d'allò més bé. Gràcies a vosaltres, Jordi. Vinga, eh? bona sí, tarda. Sí. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara escoltarem una mica de, de música, la que ens posarà el nostre company Enric, que segurament doncs, us agradarà d'allò més. Recordar-vos que tenim diferents vies de contacte. Una és el telèfon que és el 93 345 64 54. L'altra és el nostre mail que és informatius informatius@rtv-guia.com. I recordeu doncs que si no heu pogut escoltar aquest programa ni a les 12 del migdia ni a les 4 de la tarda, encara teniu una opció per poder-nos escoltar el programa a l'hora que vosaltres vulgueu a través del nostre del nostre podcast, el nostre del, del nostre programa que podeu accedir-hi a través de tot un poblla@gmail.com no, tot un poblla.blogspot.com. Això, ara sí. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, ara fem una petita pausa i tornem tot segueix. ara De cert, d'antic, que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Sóc un país on de la por se'n viu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Sóc un país que se'n fa a poc a poc i entre il·lusions i frustracions, mal de por sortir endavant Sot d'un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim indecis. I li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que s'enomplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per d'un país fos necessari demanar permís jo Sóc d'un país, sóc del món Sóc d'un país, sóc del món Sóc d'un país, sóc del món Sóc d'un país, sóc del món Oh, país, ah, país meu, com el grap t'hi vidi Tàpigues destriar de la gent les virtuts, que trobis un camí de llibertat, que creixis cap endins, que el teu futur sigui creat, que no comptes conquerir, que teu teu no et faci perdre aquest malseny que partin el teu mar entre les venes que siguis. Com... Molt bé, doncs tal i com us dèiem en començar el nostre programa d'avui hem de parlar d'un fet que es va donar ahir i ja fa 30 anys que el, la gent de Sant Andreu viu doncs, amb molta alegria el que és el dia 9 d'octubre on se celebrarà doncs, la mort i eh, traspàs de l'historiador, del poeta i dramaturg el senyor Ignasi Iglesias. Eh? Hola, molt bon dia, eh, Pau Vinyas. Hola, bon dia. Escolta, una cosa abans de tot. Nosaltres sí. no celebrem la mort de ningú, eh? Commemorem la mort. Això, sí. sí. <ríe> És que la gent podria pensar que som una mica macabres. Uh, sí, sí, sí. No, això, això, a, a, evidentment que ho hem de deixar ben, ben en compte, sí, sí. Doncs eh, hem, hauríem de saber qui era el senyor poeta dramaturcal Ignasi Iglesias. Doncs l'Ignasi Iglesias va ser un poeta dramaturg i, a més a més, també va ser regidor del districte de Sant Andreu. Va néixer el 1871 i va néixer al carrer que porta avui en dia el seu carrer, que és l'Ignasi Iglesias, sí. antigament carrer de l'ordre. Uh -huh. El seu pare era ferroviari i va treballar en els tallers del nord, que avui en dia seria part del parc de, de Can Dragó. I de resultes d'això, l'Iglesias doncs, va fer la seva infantesa, la seva joventut, aquí a Sant Andreu. Després va estar un període curt a Lleida, perquè el seu pare el van traslladar com a ferroviari a Lleida, i després va tornar a Sant Andreu. I les primeres obres de teatre que estrena, les estrena doncs, a Sant Andreu. I a partir d'aquí doncs, començarà a estrenar obres de teatre a nivell de Barcelona, el Teatre Romea, sobretot, i acabarà fent un puntal del teatre modernista i un, un, un dramaturg d'alta volada, a més a més, com, com a poeta. El que sí que és important és que ara que s'estimaven els 30 anys, va, va coincidir precisament el que el 9 d'octubre doncs, fos un dia festiu, no? Normalment la commemoració de la mort davant de la tomba d'Ignàcia Iglesias, al cementiri de Sant Andreu, uh -huh. es fa el primer eh, diumenge d'octubre. Però quan coincideix el dia nou, que és la data de la seva defunció, uh -huh. fem, eh, si coincideix en diumenge, ho fem diumenge. Uh -huh. La commemoració de la mort d'Ignàcia Iglesias es va fer ja amb els anys de la, de la República, perquè Ignàcia Iglesias va morir el 9 d'octubre de 1928. Després, durant la República... Això ens ho explicava ahir una exalumna de l'escola Ignasi Iglesias que de petits els portaven doncs, a, a davant de la tomba de l'Ignasi Iglesias a recitar poemes. Després va venir la dictadura del general Franco, evidentment això es va prohibir, i després es va fer de forma clandestina a partir dels anys 70, generalment a proposta de, de gent vinculada a la l'associació de veïns. I després amb la recuperació de la democràcia doncs, ja es va oficialitzar i cada any doncs, eh, mil entitats de Sant Andreu eh, membres del Consell municipal del districte doncs, eh, hi participen en aquesta commemoració. Aguany uh -huh. hi ha participat a l'Orfeo de, de Catalunya i també en Lluís Torra que ens va fer unes recacions de, de poemes i van tenir la sort de comptar amb l'Ernès Maragall, que uh -huh. és el, el né perdó el net, d'en Joan Maragall qui ens va llegir una carta que en Joan Maragall va adreçar a l'Ignasi Iglesias uh -huh. perquè enguany es commemorava el centenari de la mort del poeta Joan Maragall o sí, sigui que comemorem dues coses sí, enguany hem commemorat la, la mort d'Ignasi Iglesias i la mort d'en de, Joan Maragall hem de pensar que com a poetes eh, capdals de la història de Catalunya de finals del segle XIX i principis del XX, eh, uh -huh. els més destacats, evidentment que n'hi havia més, però els més destacats, els més punyents i els més reivindicatius i els que van estar més a prop del poble i van fer sentir la seva veu a través dels mots, hem de considerar que entre ells tenim les uh -huh. També podem trobar doncs, un Jessim Verdaguer, per exemple, o un Joan Maragall. El Maragall, per exemple, eh, amb la seva progrés i la seva poesia, és una persona que també es compromet i es posa a favor dels més febles. I a l'Ignat evidentment, evidentment, doncs, el seu taramnà eh, de poeta dels humils, com era anomenat, doncs, també aproxima aquelles capes de la població doncs, més desafavorides. Per exemple, el seu teatre està molt vinculat amb els més humils. No? Mm. Eh, el tema dels vells, que tracta, doncs, eh, la no jubilació de la gent gran quan està treballant, això és un fet, arran d'aquesta obra de teatre doncs eh, es plantegen molts dubtes i, i s'aconsegueix que finalment doncs es en consideració una jubilació per la gent doncs ja gran el tema de, de, de les fàbriques, el tema de, de la sort, per exemple amb les garces, una loteria En tot un seguit de coses que eh, l'obra de teatre de l'Iglesi es fa propera i i tocant al poble. Uh -huh. Doncs que quedi clar que el que es fa el dia 9 d'octubre és la commemoració de, de, de, de la seva mort, no? O sigui... D'alguna manera, honorant el, el poeta, d'alguna manera honorem doncs, la llengua, la nostra llengua, la llengua catalana, uh -huh. honorem, doncs, una persona que va estar a, a, a, amb els febles a través del, dels mots i de la uh -huh. seva obra teatral. una manera també de commemorar un andreuany il·lustre una persona doncs, que per Sant Andreu eh, és molt reconeguda uh -huh. hem de dir que l'homenatge davant de la tomba d'Ignàcia Iglesias eh, acull a més de 50 entitats andreuanyques uh -huh. hem de dir que dels homenatges que es fan amb els poetes potser és el més concorregut de tots Eh, l'homenatge a Jacint Verdaguer o l'homenatge a Joan Maragall a la seva tomba si salvem l'excepció de l'any passat perquè era, es commemorava eh, també el naixement de Joan Maragall hem de dir que la més concorreguda amb la més presència i el més sentit de suport i de, i de record és, és Ignasi Iglesias aquí Sant Andreu i uh -huh. Doncs, ah, Inés d'Iglésies, que va ser un personatge força important per tot el que és Sant Andreu de Palomar. Sí, sí, és un personatge que està lligat molt amb la, amb la història de Sant Andreu. Les seves obres de teatre estan inspirades amb persones de Sant Andreu. Més que res, doncs, eh, per exemple, com he esmentat abans, l'obra de teatre als vells, doncs, reflecteix una mica... Eh, les fàbriques que hi havia a Sant Andreu i quan una persona arriba a la bellesa ja no pot continuar treballant no? i que els, els fills s'han de fer càrrec dels pares d'acord, doncs esperem que continuï celebrant-se o commemorança se cada, cada any, tal com les entitats de Sant Andreu i els veïns doncs, eh, demanen això, això jo crec que de ben segur, perquè ahir es va demostrar amb la presència nombrosa d'entitats de persones de Sant Andreu. Dir, si aneu avui a veure la tomba d'Ignat d'Eglésia del cementir de Sant Andreu, veureu uh -huh. que fa goig de, dels coixins, de rams de flors, de corones, uh -huh. fa goig i això demostra la vitalitat d'un poble. I uh -huh. els pobles que obliden els, els seus personatges il·lustres també eh, són pobles que estan una mica morts. Uh -huh doncs esperem que s'entendreu de Paloma continuï tan viu com es va demostrar ahir i et donem les gràcies Pau Vinyas historiador per haver intervingut avui en el nostre programa. Doncs moltes gràcies i sabeu que sempre podeu comptar amb mi. D'acord, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem al nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, però res, un minut i mig o aproximadament el temps que ens doni per poder contactar amb Borja de Maria que és un dels responsables de l'àrea, podríem dir, periodística o de l'àrea de premsa del de Club Natació Sant Andreu Ho farem d'aquí uns minuts, fins ara s'esvaeixen camins que hem de fer sols I continuem el programa amb, amb Borja de Maria que ens explicarà la presentació dels Club Natació Sant Andreu que s'ha dut a terme aquest dissabte. Hola Borja. Hola, bona tarda, Cristian. Hola, bona tarda. Eh, ens podries fer cinc cèntims de com va anar la presentació de l'equip de Natació Sant Andreu? Sí, el divendres passat vam fer un acte de presentació de les accions esportives d'aquesta nova temporada i respecte a la resta d'anys perquè això és un event que s'organitza a principi de cada temporada però aquest any, com hem fet 40 anys de la nostra fundació, de la Clumentació Sant Andreu volíem anar més enllà i per tant vam fer una celebració única on van venir els presidents de les federacions catalanes de tots els esports representats del club com, com la natació el teardó, el tennis, l'esquash sí. i també va venir el president de la Federació Espanyola a part del regidor del nostre districte, el senyor Raymond Blasi. Va ser un acte especial per què? perquè, a part de presentar els equips, també va ser una ocasió doncs, per fer una exhibició d'aeròbic per part dels nostres monitors de gimnàs i també perquè vingués la selecció espanyola amb natació sincronitzada amb una Carbonell, eh, Gemma Mangual i la seva entrenadora Anna Terres. Per tant, va ser una ocasió molt bona, primer per conèixer les cares noves d'aquest nou projecte i també doncs, com un acte de reconeixement pels 40 anys del nostre club. Molt bé, uh, també vau aprofitar la benentesa per donar, valor, donar a conèixer els valors del club de, a nivell de barri o com a motor social per la integració Sí, exactament, els parlaments de, del, del regidor de, de l'edat de, de la secretaria general de l'esport van destacar des de fora que nosaltres podem donar al nostre, nostre projecte al club la nostra ideologia, però està clar que al final el que conta és la percepció que tenen des de fora, no? I això el que dius tu va ser una mica el fil conductor tant de, del senyor Raymond Blasi del regidor del districte com del delegat de la Generalitat que va ser, bueno, per un cantó és, és veritat que vosaltres destaqueu a nivell esportiu, això Això és indagable, però també que esteu històricament eh, molt forts, perquè porteu 40 anys que és un club jove, però amb molta força i socialment molt arrobat al barri i també el que és veritat és que en comptes de, de fer plantilles a base de, de fitxar de grans jugadors el que està fent és pujar jugadors de la base que és una manera doncs també d'implicar i de sentir-te més identificat amb els colors del Sant Andreu i és una mica la filosofia d'aquest club clar. Sí, sí, i a més també heu presentat els nous uniformes que van a compte d'Arena potser? Sí, és el nou, nostre nou patrocinador, l'hem passat al Trofeu eh, Internacional Ciutat de Barcelona va ser, diguem el descobriment d'aquesta de, nova marca, que a partir d'aquesta temporada, diem que ja eh, suministra d'equipament esportiu de tot tipus, eh? vull dir com ja sabeu, el, com nosaltres s'entendreu, no és només natació, és també waterpolo, triatló, squash, tennis, un llarg, etcètera, i també és un... bueno, tenen moltes instal·lacions i molts empleats que també s'han de bastir. per tant, Arena, que és el nostre nou patrocinador és un referent a nivell dels esports aquàtics i també en col·laboració amb Disseny Esport intentarà donar sortida doncs, a tota la resta d'esports i per tant, bueno, sí que es va ensenyar com, com haureu vist a la galeria d'imatges quatre de les nostres esportistes Melquia de Sálvarez que va anar al Mundial de Xangai Ariadna Espassa, capitana eh, del falmaní Jessica Balls, nena d'ador del Sant Andreu del Natació i no recordo l'últim nom Eric ja Bruguer? Ja Eric Bruguer, exacte, perdó si no perdonarà quan si em deu, no donen <laughs> sí. no un és, és, ultra... és un jugador de la casa, precisament el català d'abans, eh, jugador del primer equip masculí de waterpolo, van manteràs encarregats d'ensenya aquesta nova equipació des del tercer de vall fins al tercer d'el Carrer, fins al Chándal, vull dir, una mica mostra del que Arena ha preparat pel a unes de Susanna d'Andreu, què tal? Molt bé. I bueno, di alguna cosa més del cronetatió teniu inscripcions obertes ja, per a joves qual, per tots els, els esports que has comentat fins ara? Sí, permanentment, vull dir el comentari de Sant Andreu està sempre obert a que qualsevol jove vulgui començar amb l'edat que sigui a practicar el water eh, és una mica la, eh, la combinació aquesta, si sí, per un cantó tenim eh, els equips al màxim nivell, a les millors divisions però al mateix temps no, no ens tanquem les portes perquè vingui ningú a fer proves eh, això precisament Christian va ser el que va dir la Dion Espassa la capitana que primer el seu, primer punt del seu discurs va ser us animem a que practiqueu waterpolo. clar no és un esport que puguis fer al carrer eh, requereix doncs una mica d'interès que tu hi vagis que preguis una mica vergonya i que t'ensenyin i és un esport doncs que s'ha practicat des de ben petit per tant bueno aquesta era la de tant el waterpolo com a futbol, sala, com a natació vull dir, tota la varietat d'esports que fem amb nosaltres al club estan obertes a la participació de tots els veïns Doncs des d'aquí aconsellem a, to a tothom que ens escolti si té curiositat o té ganes de fer esport, que es posi en contacte amb vosaltres Molt bé, doncs estarem encantats de Moltes gràcies, Borja A tu, Cristian Alessada Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que el que farem tot sovint serà mm, conèixer quines activitats i quina agenda és la que se'ns prepara per als propers dies o per avui mateix tot això serà després d'aquesta petita paura vols provar això de fer l'anfra de o no sovint em sento atrapat pel meu propi molsor de cridar cada dia en algun lloc surt el tren de mitja nit hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc puja el tren de mitja nit ho ha estat Tony no no Hola a todos, Kate, hola a Corners, hola a Pep Hola a Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Continuem amb el nostre programa d'avui i no podríem marxar sense haver-vos abans fet unes recomanacions d'alguns dels actes que es fan aquests dies als nostres barris, com per exemple El Loco i la Camisa, de Nelson Valente, es representa a la nau Ivanov. La companyia Banfield Teatro Ensemble us ofereix a partir de demà a les 9 de la nit la representació de l'obra de teatre El Loco i la Camisa, de Nelson Valente direcció i posada en escena com deien de Nelson Valente. Per fer una breu sinopsi de l'obra seria una família que diguem que amaga a un botig due de les maneres possibles: dins de casa, fora, intenten guardar un puguin. I, I més que res l'acció la es situaà en aquest àmbit. Doncs el que hem de dir és que lo la camisa és una peça naturalista que representa en un espai no convencional on s'inclouen els espectadors. La dramatúrgia aborda de manera realista i mitjançant la construcció de personatges arquetípics diversos eixos temàtics que van entrellaçant-se com seria la bogeria, la convivència familiar, la relació de la veritat i la violència domèstica tot això coincideix precisament amb el dia de la salut mental, és a dir, una obra que es diu En loco i la camisa, que no podia ser emmarcada en cap altre lloc que no fos aquest dia de la salut mental, que es celebra precisament avui. I hem de dir que aquesta obra, el loco i la camisa, que es fa a la nau i gubanoff, doncs dura un, aproximadament uns 70 minuts i que, ven, i que la venda d'entrada es va a través de teleentrada online o una hora abans de, amb la mateixa taquilla de, de la nau Ivanov l'entrada és de 12 euros i per als amics de la nau doncs, us pot costar 10 euros i encara tenim d'altres coses a comentar-vos no ens movem de la nau Ivanov, atenció perquè us ofereix la fèria de la fèria d'abril la fèria de la fèria d'abril és potser un dels projectes personals que més defineixen la manera de veure la fotografia per part d'Albert Garreta Jugant amb els colors i les composicions de línia, intenta transmetre un sentiment, la seva percepció de que la vida és color i molts colors, més de 16 milions, milions, encara que només en veiem o diferenciem una petita part d'aquests. Doncs aquest mes d'abril eh, va acostar a la fèria d'abril, segons diu l'autor, i l'acte més multitudinari que se celebra Catalunya. I un cop allà doncs es va adonar que gairebé ocupaven més espai els firaires i les seves andròmines que les mateixes casetes andaluses de tapeo i bai. D'aquestes visites ha sortit l'exposició plena de color i que tan sols pretén transmetre això, la vida és en color. Doncs Albert Carreta viu, a Sant, viu entre els barris de Sant Andreu, on va néixer, i la Sagrera, on, va, on viu en aquests moments des del 1986. Doncs és membre del grup de fotografia Foto Fotosagrera, una entitat sense ànim de lucre i hem de dir que aquesta obra la podeu gaudir a la, a la sala de màquines de la nau Iwanoff fins al dia 15 d'octubre i que l'entrada és totalment gratuïta i atenció perquè segur que us més coses de la nau Iwanoff, ara mateix us oferim aquesta informació sobre la convocatòria de residència a entitats que fa a la mateixa nau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 La nau Ivanov, com dèiem, és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris perdó, a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals per a qui desenvolupin tots els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. El viver de creadors és l'espai més multidisciplinari, com dèiem, de la nau Ivanov. Ara mateix oferim una... I hem de dir que els espais disponibles són a la primera planta de l'Anau Ibanov on hi ha cinc taules de dos metres per un metre. Els serveis complementaris hi ha la connexió de la xarxa internet de l'utilització de les diferents sales de reunions, l'espai per la biblioteca i arxiu, cuina i menjador comunitari, servei de mh, consergeria, subministraments d'aigua i llum, neteja... Doncs tot això és a l'abast vostre si voleu gaudir d'aquesta convocatòria de residència a entitats. Tenim més coses, tenim coses relacionades amb el Club Natació Sant Andreu del qual us en parlàvem fa uns moments. I és que eh, va ser molt important la 25a copa de la del rei de Waterpolo que es va realitzar a les piscines del Club Natació Sant Andreu i ara doncs, es fa un retrat d'aquesta experiència. És una exposició de fotografies que podreu gaudir fins al 16 d'octubre al Club Natació Sant Andreu, Rambla, Fabra i Puig, 47, quarta planta. La mostra és fruit de la triada de més de 500 instantànees realitzades per membres del grup Fotosagrera. Maria Àngels Morales, Maria Pérez, Ana Maria Vila, Magda Llorenç, Aureli Gandul, Josep Maria Garcia, Joan Ramon Elías, Agustí Humbert, Albert Enric, Josep Lluís Roig i Joan Picanyol. Les fotografies es van fer amb motiu de la copa de la, del rei de Waterpolo celebrada al Club Natació Sant Andreu els dies 11, 12 i 12 de febrer d'enguany. Organitza, eh, organitza el Club Natació Sant Andreu i Fotosagrera. I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple el fet que les biblioteques de Barcelona ja tenen el seu propi canal de YouTube, les biblioteques de Barcelona, seran al seu canal al YouTube. Aquesta iniciativa neix de la voluntat de contribuir a construir la societat digital i es esperadonar de manera activa les xarxes socials i els mitjans de difusió i participació digitals. És d'aquesta manera doncs que totes les biblioteques de la ciutat i del districte de Sant Andreu comptaran amb un nou mitjà digital prou potent per incloure'n més continguts del vostre interès. I ara parlem d'un conte. Parlem de La Ventafocs, que és el musical amb ritme del 50 que arriba al SAT, al Sant Andreu Teatre. I ara així que el Sant Andreu Teatre aixecarà el teló familiar a ritme de rock and roll, de la mà de la roda produccions amb el seu nou espectacle musical, La Ventafocs, el musical amb ritme del 50. És un high school musical a la catalana per als fills d'aquests pares nostàlgics de gris. De al 16 d'octubre, els nens i nenes podran ballar, cantar i aprendre com n'és d'important no deixar de perseguir els somnis en una versió del clàssic de la Fox a ritme de rock and roll. Durant tres caps de setmanes, podrà gaudir a partir de temes musicals amb morta força i coreografies trepidants de la força de l'amor i les aventures adolescents d'institut, tot plegat amb l'ambientació típica dels anys 50. El Sant Andreu Teatre, Teatre Municipal de Barcelona, referent en quant a propostes familiars, ha optat per començar la nova temporada amb força, tot programant un espectacle musical de la roda de produccions. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a en Cristian Rodan per haver participat avui en el nostre programa també a l'Enric que sense ell doncs, aquest programa no hauria estat possible perquè ha estat a la banda tècnica de la, de, de la màquina i aquí us parla en Jordi Garcia, tornem demà, que passeu una molt bona tarda Auceu